Що тобі оце згадується? допитувався переможець. Одеса чи очаків? А згадується мені. Згадується батько, половець і його старі слова. Оверко перебив, подивився на південний захід. Майстро віятиме, сказав він, коли б дощу не навіяв. І його старі слова тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду. Ну й цирк. гукнуло оверкове козацтво. Кров із нього, як з Бугая. Це я так рубанув. Ну, вже й ти. От тобі хрест, що я. А що нашому відповість Звісно що. Гуляй, душа без тіла, а тіло без душі. «Цирк?» – перепитав Оверко. «Рід наш великий, голови нещитані. Крім нас двох і ще троє рід носять. Рід – це основа, а найперше – держава. А коли ти на державу важиш?» «Тоді рід хай плаче, тоді брат брата зарубає, он як!» «Ну і цирк!» – гукнули чорні шлики, а Андрій став отбілюватись на сонці, мов полотно. Гаряче було в степу коням і людям, з південного заходу намірився віяти майстро, Роди мій, роди, прости мені, роди, що я не милую згоди. Рід переведеться, держава стоятиме. Навіки амінь. Проклинаю тебе моїм руським серцем, ім'ям великої Росії матінки, від Варшави до Японії, від Білого моря до Чорного, Проклинаю ім'ям брата і згодою роду, проклинаю і ненавиджу в мою останню хвилину. Та рубайте його, козацтво! Скрикнув Оверко. і поточився Андрій, і заривли переможці, і дмухнув з південного заходу майстро, і стояли нерухомо. Вежі степового неба. А над берегом моря Походжає старий половець, Дивиться в бінокль на море, Виглядає вітру чи хвилі, Шукає на воді буйки над сітками, І йому згадується син Андрій. Доброго бінокля привіз Андрію, над морем устав силует під прапорщика російської армії поверх строкового вояки за веру царя і отечество, героя царакамиша Ерзерума. Та з моря наближалася Шаланда, витко було дружні вимахи весел на хвилю із хвилі, на хвилю із хвилі. Хмарка одна кублилася на заході над близькою Одесою. І ніхто не сказав би, що в ній гримлять громи та заховано блискавки. Хіба що старий половець? Хіба, може, той досвідчений рибалка, який поспішає до берега? Шаланда добре помітна. Половець лягає на землю і дивиться з землі. Шаланді п'ятеро, Видко що ластівка, на кормі людина без кашкета. Троє ознак збігається, далі буде, чи є у вас скумбрія зелена, а вам ночі мало?